Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Aktualne danest, danas evo po drugi puta gostujemo ovdje sa emisijom o provedbi gradskog programa djelovanja za mlade grada Karlovca. Prva emisija je bila o prevenciji i programu ranog otkrivanja zaraze hepatitisom C koji ste mogli slušati negdje početkom mjeseca. Ova današnja emisija, dakle nastavljamo o procesu provedbe gradskog programa. Uh, I evo samo da vas, da vas podsjetim da će se emisije o provedbi gradskog programa djelovanja za mlade emitirati u sklopu Aktualno 11 dva puta mjesečno odnosno svaki drugi četvrtak. Za one koji ne znaju evo da vas upoznam šta je to opći gradski program djelovanja za mlade, makar smo mi o to, tome dosta već pričali tijekom naših emisija i u sektoru 3 i ovdje u aktualnu 11. Evo, za one koji ne znaju, radi se o četvrogodišnjoj gradskoj strategiji za mlade za razdoblje od 2008. do 2012. Gradski program se sastoji od pet poglavlja, odnosno područja, koja su aktivno sudjelovanje mladih u društvu, izgradnja civilnog društva, volonteriza mladih, obrazovanje, informatizacije, mobilnosti, informiranje i savjetovanje, zapošljavanje, poduzetništvo i stambena politika, zdravstvena zaštita, reprodukcijsko zdravlje i socijalna politika te kultura mladih i slobodno vrijeme. Cjelokupni tekst gradskog programa djelovanja za mlade može se naći na stranicama udruge domaći domaci.hr i na službenim stranicama grada Karlovca a uskoro će biti dostupno i tiskano izdanje, to bi trebalo negdje biti u, u travnju, početkom travnja. Evo, ovim operativnim planom u 2009. godini, dakle u prvoj godini provedbe, predviđena je provedba 26 mjera kroz 37 aktivnosti, zašto su većinom nadležni upravni odel za socijalnu skrb, sport i udruge, upravni odel za prostitu i kultura, u manjoj mjeri neki drugi gradski odjeli. Eva današnja tema je vezana uz ovo treće poglavlje i baka ćemo se dotaći i prvoga koje se odnosi na zapošljavanje poduzetništva i stambenu politiku, točnije u smjeru informiranja mladih o mogućnostima na tržištu rada kroz aktivnosti 3113 za one koji će ići provjeravati na internetu kako glasi cijeli gradski program djelovanja za mlade, pokretanje kluba mladih nezaposlenih, educiranja i informiranja mladih i osiguravanje podrške pritraženja zaposlenja pomoću trenera za zapošljavanje i projekt uh, Hoću prvi posao. Evo nositelj aktivnosti Upravni odred za socijalnu skrb sport i udruge i udruga Korak bar tako stoji u gradskom programu djelovanja za mlade za 2009. godinu. Evo sada pozdravljam naše goste. Uh, to je Nikolina Pahanić, stručna suradnica za Udruge mlade prijupravnom odjevu za socijalnu skrb Udruge. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Da pozdravim i drugu gošću, uh, to je Aleksandra Podrebarac iz Udruge Carpe Diem. Ti ću sama reći zbog čega si ti upravo ovdje. Pitanje u stvari je, u aktivnostima stoji da će Upravni odred za socijalno skrb športa i udruge surađivati tu sa udrugom Korak, no ovdje imamo udrugu Carpe Diem. A kako je došlo do ove promjene suradnje sa karpedijem, a ne sa Korakom u provedbi ove aktivnosti? Pa dakle, to nije promjena, to je nadopuna. Svaka od tih mjera i aktivnosti može se ispuniti jedino na način da grad surađuje sa udrugama i ostalim lokalnim dionicima i partnerima. Tako da zapravo projekt Hoću prvi posao se sastoji od više nekakvih aktivnosti unutar njega, a jedna od toga je i edukacija čiji nositelje udruga Karpe Diem. Sad ja otvaram samo naše telefone 6 1, 420, 6 1, 420, 6 1 403, pa možete se poštovani slušatelji i sami uključiti i postaviti pitanja vezana za ove... E, programe i općenito za cijeli gradski program, no evo bit će i sljedećih emisija, tako da evo možete postaviti pitanja pa ako nećemo danas odgovoriti budemo se pobrinuli za jednu od sljedećih emisija. Evo vezano za ovu edukaciju Centru za mlade u Garberiku, točno kakvim se edukacijama radi? E, dakle inak? radi se o tri vrste edukacija za sada, kao što sam rekla to je samo jedna nadopuna i njih će biti zapravo još i puno više. Uh, tri su u ovom trenu iz razloga jer smo na taj način uh, za njih uspjeli osigurati financiranje. Uh, prvi je u sklopu projekta Hoću prvi posao edukacija mladih uh, koja podiže njihovu zapošljivost na tržištu rada i tu su nam direktni partneri Tvrtka Moj posao i Tvrtka Selekcija iz Zagreba. Uh, radi se o edukaciji uh, mladih po školama, znači srednjim strukovnim školama i studenta na veleučilištu gdje namiravamo napraviti ono devet radionica, po tak ljudi u jednoj radionici, znači jako veliki broj korisnika, a cilj tih edukacija je upoznat mlade sa stanjem na tržištu rada, sa onim što poslodavci traže, sa onim što je višak na tržištu rada, te ono još važnije, pružit konkretna znanja oko pisanja životopisa, oko pripreme za intervju, općenito oko aktivnog traženja posla, znači koje su to stranice na internetu, koji su to sve mehanizmi kako mladi čovjek može što uspješnji traži posao, a sve u cilju zapravo da mladi kada krenu na tržište rada se što lakše i što efikasnije snaži. To je ova prva, uh, dakle, poduzet ti to je, mladi? Uh, to je u sklopu uh, projekta Hoću prvi posao, mjera je 3.1.1.3, u sklopu uh, kluba mladih nezaposlenih koji sada počinjemo sa tim razvijati. Uh, Možeš jasniti šta će se konkretno raditi? na edukacijama tima, o poduzetništvu. Pa ovako, znači osim projekta Hoću prvi posao koji u potpunosti financira grad i odrađuje ga sa udrugama, sa tvrtkama Selekcije moj posao, tu su još druge dvije radionice, nositelji udruga Karpe koja osigurava i financiranje u suradnji sa gradom i koja zapravo organizira te radionice kroz angažman predavatelja. Tako da bi ja prepustila zapravo Aleksandri, onda što, ono što ja mogu kasnije pojasniti je sam sadržaj uh, radionice oko poduzetništva. Come on, poduzetništvo mladih tako dakle, kome je namijenjen. Dakle, Ubiti rekli smo već da. da je studentima i srednjim srednjoškolcima. Znači, seminar poduzetništvo mladih namijenjen je prije svega svima onima koji su ikada u životu razmišljali o pokretanju nekakvog svog biznisa, nekakve a, svoje poslovne ideje. U svakom slučaju radi se o ciljenoj skupini mladih od 15 do 29, s tim da ako neko ima 30 ili 31 godinu, naravno da je dobro došao, ali prije svega namijenjeno je za mlade. Uh, ideja je dakle da se mladima koji su nezaposleni, a onda s ciljem njihovog nekakvog samozapošljavanja, ili mladima koji studiraju, a imaju nekakvu dobru ideju, ili mladima koji su završili strukovne škole ili ih uskoro završavaju, uh, se pruža osnovne informacije o svijetu poduzetništva, znači organizacija, oblici poduzetništva, razlika između obrta, tvrtke, zadruge, čak ćemo se dotaknuti socijalnog poduzetništva, zatim nekakvi pravni aspekti, financijski, porezni, znači to je jedna podloga koju čovjek mora upoznati da bi mogao svoju ideju razvijati dalje. Drugi dio edukacije odnosit će se na razvoj poslovnih ideja baš direktno. Cijeljena skupina je 20 mladih i želimo zapravo sa tih 20 mladih raditi mentorski na način da si e, seminar smo podijelili u dva dijela. E, nakon prvog dijela koje je upoznavanje sa osnovama, dva tjedna ostavljamo vremena za mentorski rad putem maila i za prikupljanje onih informacija koje su potrebne da bi se nekakva poslovna ideja razvila od onog prvog začetka, pa do nekakvog teksta u obliku poslovnog plana koji se onda može prezentirati bankama, ministarstvima kod traženja potpore ili jednostavno kod traženja poslovnog partnera. To će isto raditi sa uh, selekcijom, jel tako? Ne, to nosi u potpunosti udruga Carpe Diem kao voditelj i ona angažira uh, tu predavača koji onda to rade i odrađuju. A koji će biti predavači? Uh, Imate već neke pretpostavke. Uh, imamo predavače, nego ja bi sad možda se na, nadovezala za ovu drugu radionicu komunikacijske vištine. Predavač je uh, Nikolina Pahanić, koja je inače radila dugu godine u Centru za poduzetništvo uh, i znači ima iskustvo u, u radu e, na takav način u, u toj radionici. Druga radionica u projektu Edukacije u centru za mlade je e, radionica kom, komunikacijskih vještina. Naime, komunikacija s drugim ljudima jedna je od osnovnih ljudskih potreba e, i to komuniciranje se vrlo često uzima zdravo za gotovo. Eto, jednostavno, ni ne, ne, ne, ne znamo kolika je važnost znat pravilno komunicirati. E, s tim ciljem je znači i pokrenuta ova jedna radionica, znači da polaznici, radionica edukativnog karaktera, i da polaznicima znači pruže neko učenje teoretskih osnova komunikacije, e, da skrenu pažnju na predrasude o komunikaciji, Zatim da uvježbaju komunikacijske vještine kao što su aktivno slušanje, ja poruke, asertivnost, zatim neverbalna komunikacija, poboljšanje osjetljivosti na neverbalne znakove, poboljšanje vještine donošenja odluka, usvajanje nenasilnih načina rješavanja sukoba i tako. Jednostavno ono, naučiti kako ima dobre odnose sa okolinom, kako znati reći ne, što je u današnje vrijeme strašno važno kako se izboriti za vlastito mišljenje i vlastite stavove na nenasilan način i ono, kako uopće bolje upoznati sebe i pozitivno misliti o sebi. Uh, Su dionici, odnosno polaznici kojima je namijenjena ova radionica je prvenstveno za završne razrede srukovnih škola. Ovaj, međutim, i za sve mlade, uh, jer kao što sam na početku rekla, vrlo je važno znati komunicirati i pravno se obhoditi. Na koji način se mogu prijaviti zainteresirani ili ćete to direktno ići preko škola. Voditeljice ove radi radionice veštine komuniciranja su Majda Šavor, profesorica psihologije i Mihaela Kovačiček Pejić, također profesorica psihologije. Ove, a Prijave su već u tijeku, prijave se mogu, znači vrše se osobno u Centru za mlade u Grbriku ili na naše telefone 422347, to je broje telefona u Centru. Uh, ja bi samo uh, pozvala sve zainteresirane, mogu reći da se već dosta ih javilo, ovaj, ali da dođu osobno jer ono, da, da popune prijavnicu, da znamo, ovaj, jednostavno tamo je jedna, jedna vrsta upitnika, znači da vidimo šta, šta ih točno zanima tako da se mogu uh, voditelji što bolje pripremiti i obrađivati one cijeline koje ih najviše zanimaju. Uh, radionice se odvijaju vikendom, Uh, u dva vikenda, znači vještine komuniciranja su 28. i 29. ožika i drugi dio je 4. i 5. travnja. To su cjelodnevne radionice, znači koje će biti cijeli dan, naravno sa jednom pauzom ono u vrijeme ručka. Kako to da ste izabrali baš uh, samo strukovne škole, a ne na sve sadne a, Ne, škole? ne, ne, krivo. Ja sam rekla da je prvenstveno namijenjeno za strukovne škole, ali u biti namijenjeno je za sve. Ja sam u stvari obišla škole, uh, upoznala ravnatelje sa našim programima, uh, koji su vrlo zainteresirani i Pokazali su veliku suradnju i evo već, već smo u pri kraju jedne radionice koja je išla sad u drugom mjesecu, to je jednak i slični različiti i gdje smo stvarno imali dobar odaziv polaznika upravo zahvaljujući znači, pomoći ravnatelja i stručnih suradnika u školama. Znači, dobra je komunikacija yeah. sa... Ja uh, zašto struku škole? Zato jer, između ostaloga, to su oni mladi ljudi koji po završetku škole prvi izlaze na tržište rada, rijeđe možda idu na nekakvo studiranje, a većinom se radi o zanimanjima u kojima su vištine komunikacije izuzetno bitne. I onda kad vidjeti imate mladog čovjeku, čovjeka od 18 godina koji se ne zna obratiti klijentu kupcu mušteri, i onda je to loše. A na ovaj način ipak prođe jedan određeni vid edukacije i dobije dodatna i korisna i praktična znanja. Tako da to je bio cilj kada smo prijavljivali. Inače, ne znam, Aleksandra nije rekla, taj projekt zajedno organizira udruga Carpe Diem, a troškove pokrivaju grad Karlovac u nešto manjem ubimu, zapravo pokriva troškove centra za mlade u Grabriku gdje se obje edukacije odvijaju. Većinu troškova pokriva ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa gdje je udruga to prijavila. A znači to pomoć vam donatori, grada, da. dakle grad i da. ministarstvo. Da, dok onaj prvi projekt hoću prvi posao koji radimo preko selekcije, u potpunosti pokriva grad Karlovac. A kako, kako je došlo do toga da, da je samo Karlovac pokrivan, niste našli druge Ne, donatore? pa ne ovako, ideja je bila, mi smo sve to prijavili na Ministarstvo, ali ministarstvo je tu išlo dosta onako škrto, pa nam je... Te, ta nam sredstva nije odobrila, tako da je grad procijenio da je to izuzetno važno i dobro za mlade, pa je prije nego što je ministarstvo e, i dalo konačnu ocjenu, već za to osigurao sredstva. Dok za ova druga dva seminara nije, pa je na kraju ipak ispalo da ministarstvo to sufinancira. To vam je a... tako, prijavite projekt pa onda čekate neko vrijeme, a za morate ići dalje i planirati. kako se prijaviti za neku od ovih edukacija evo mi idemo dalje sada evo vraćamo se nazad na ovo poduzetništvo i mlade Nikolina tu smo naši isto rekli da da desetak mladih se može prijaviti za sada. To je dakle ovaj prvi krug tih edukacija. Pretpostavljam pa to da će je biti prvi krug, ukoliko bude zainteresiranih, definitivno će ih biti dalje i jedan od ciljeva centra za mlade u Grbriku je da tu edukaciju nosi konstantno. I ne samo da educira, nego da i informira. Znači sve nivoja informacija mladi čovjek može dobiti. Za ovo poduzetništvo koji je tu način prijava? Način prijava je također u Centru za mlade u Grabriku na broj telefona 422 347, iz jednog razloga, znači svaki mladi čovjek koji se na to prijavi bi trebao otprilike već moći naznačiti za koje područje poduzetništvo je zainteresiran, da li to nekakvo ugostiteljstvo, da li su to nekakve inovacije, inovativnost, što bi bilo jako zanimljivo, da li su to nekakvi stari obrti, novi obrti, rukotvorine, ne samo obrti, sve tvrtke, svi oblici poslovanja putem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, znači proizvodnja sira, meda, uzgoj puževa, svijet poduzetništva je predivan baš u tome što nema granica. Tako da, Uh, kad se čovjek prijavljuje, trebao bi otprilike naglasiti područje koje ga zanima, uh, tako da ja mogu onda pripremiti sav presjek onih zakona i nekakvih minimalno tehničkih uvjeta koji su nam važni baš da bi uh, Evo, konkretno da bi mogli izračunati što tom čovjeku treba da bi uopće počeo posao, znači od nekakvih početnih ulaganja, zatim kakvi bi mu bili troškovi od davanja prema državi pa nekako kalkulacija materijala, tako da ga zapravo i naučimo kako proračunati cijenu svog proizvoda pa do snimke nekakve konkurencije na tržištu da vidimo da li takvih obrata već ima i kako posluju i na kraju na izrada nekakve projekcije, prihoda, da vidimo koliko zapravo s takvim nekakvim načinom poslovanja i može zaraditi. E, jedan od ciljeva edukacije e, je ako imate ideju i niste sigurni da je dobra, pa možda ju možemo na taj način i odbaciti pa se preorientirate na nešto drugo. Ili se može razraditi. Ili se može razraditi, ali zapravo e, u poduzetništvo bez poslovnog plana je izuzetno loše i nikad nije dalo dobre rezultate. A kakva je praksa? Ovako, iz vašeg iskuska, pa ovako, ja sam 3,5 godine radila u poduzetništvu, u Centru za poduzetništvo Karlovačke županije i uglavnom sam radila s mlađim ljudima, znači to su nekakvi bili start početnici, pa izradila sam preko 100 poslovnih planova, od toga jedno 15 mladih i gotovo jedno 12, one koje zapravo poznajem i pratim i dalje rade. Znači, uh, inače, kad se govori o svijetu poduzetništva, poduzetništvo je uvijek poduzetništvo i poduzetnik je uvijek Poduzetnik. Međutim, ciljane skupine su mladi i žene kao nekakve ugrožene u svijetu poduzetništva, jer u pravilu mladom čovjeku se teže odobravaju poduzetnički krediti, mladi čovjek nema nekretnine na sebi, ako mu roditelji ne izađu u susret, ne može uh, se previše tu boriti, tako da u sklopu gradskog programa mi imamo i mno, uh, mnogi, mnoge druge mjere koje su usmjerene na poduzetništvo. Znači ovo je samo prva, samo jedna od. Neki ćemo se mi dotaći u našoj misliji. ćemo misljima, se evo, kasnije, vodine, da. da, od poduzetničkog inkubatora, subvencije, kredita, pa nadalje. Ok, ja da mi sad jedan glazbeni broj slušatelji, evo i dalje ste u Aktualnoj 11 gdje je emisija o provezi gradskog programa djelovanja za mlade grada Karlovca. Moje današnje gošći su Nikolina Pahan i suradnica za udruge i mlade pri upravnom odjelu za socijalnu skrb sport i udruge i Aleksandra Podrebarac iz udruge Karpedin. Sljedeće poglavlje danas nam je i projekt Hoću prvi posao koji je isto dakle vezan za mjere i aktivnosti iz gradskog programa evo točno informiranje mladih o mogućnosti na tržištu rada se konkretno radi. Na osnovi provedene analize potreba mladih, kad smo pisali gradski program, jako puno mladih je izjavilo da ne zna kako aktivno tražiti posao, da im nisu dostupne informacije o tržištu rada, također da izuzetno malo znaju o pisanju životopisa i da praktički ništa ne znaju o tome kako se pripremiti za intervju i kako intervju kod poslodavca izgleda. Znači radi se o ljudima koji po prvi puta izlaze na tržište rada tim da tu moram samo napomenuti da naš Zavod za zapošljavanje svoj posao radi u tom smjeru i radi ga jako dobro, ali prvenstveno prema onim osobama koji su kao nezaposlene evidentirane na Zavodu za zapošljavanje. Dok je ovaj projekt usmjeren prije svega na učenike završnih razreda srednjih škola, znači oni koji uskoro izlaze na tržište rada, te studente veloučilišta. Tako da će se zapravo i sam projekt odvijati po školama i veloučilištu, a kasnije po potrebi još i u centrima za mlade. U sklopu projekta zamišljeno je da tvrtka Selekcijo i Moj posao, to su dvije tvrtke iz Zagreba koja inače vode onaj infoportal kao centralno mjesto tržišta rada, vjerujem da ljudi slušatelji znaju. I oni to imaju dosta velikih iskustava, znači oni šalju svoje stručnike ovdje u Karlovac koji sa mladima onda zapravo u radionicama u trajanju 90 minuta prolaze teme kao što su pregled Hrvatskog tržišta rada kako se aplicirati za posao i kako aktivno tražit posao, zatim praktično, praktična radionica kako napisati životopis, koje su dobre, dobri načini pisanja životopisa, koje su loši načini, kako se pripremiti za intervju, što znači poslodavci na intervju pišu, kako stavit najbolje dojam, te što poslodavci traže, koje su to zanimanja, ali također koje su to znanja i vještine. Na taj način mladim omogućujemo i dajemo onu prvu informaciju o tržištu rada i zapravo nisu nespremni kada iz škole izađu znači, praktički u taj svijet rada. A ove informacije, pretpostavljam, iz ovog što ste rekla, u školi se ne dobivaju, nažalost. Nažalost, da. Većina obrazovnih programa, koliko ja znam, to ne obuhvaća. Ako i da, onda je to, vjerujem, vrlo šturo, a dobra stvar je što stručnjaci iz tvrtke Moj posao i selekcijo zbilja imaju praktičnih iskustava i jako su dobro upoznaci sa stanjem na tržištu rada, a prije svega jako dobro poznaju potrebe poslodavaca, tako da tu zbilja mogu onda dati konkretne savite. Što se tiče samih kriterija, to smo rekli dakle da je i za studente i za sedam, Da, predviđeno školu, je dakle, planirano je održati sedam radionica e, na sedam strukovnih škola, tu za sad gimnazija nije predviđena, te dvije radionice na veleučilištu u Karlucu za studente. S tim da je to samo prvi korak projekta, e, nakon toga mi ćemo napraviti evaluaciju i bude li potrebno, e, uves ćemo tako nešto kao redovni rad u Centru za mladu u Grabriku, a onda je to dostupno svima mladima. Pa sad sam baš vidio na internetu da je i e, konkretno evo, izašao opet oglaza za dane karijera, pa pretpostavljam. Da, inače moj posao je nositelj dana karijera i ima e, zapravo velika iskustva u toj organizaciji. E, također u sklopu onog projekta koji je vodio i Zavod za zapošljavanje i Županija i Centar za poduzetništvo, ako je vezan na stipendiranje učenika i studenata, bio je prošle godine održan dan karijera i stipendija i mislim da Zavu za zapošljavanje i ove godine to također priprema, a između ostaloga to je prošle godine bilo u suradnji s tvrtkom moj posao. Tako da su oni prenijeli svoja znanja na organizaciji, na nas. Aha, znači samo što se tiče prijava ili nekako Dakle, nejako, informiranje... dakle prijave, prijave za ovaj seminar, informacije se dakle, mogu dobiti kod nas u Upravnom odjelu na 628 205. To je znači u gradu Karlovcu, obzirom da mi organiziramo i provodimo. A prijave ići na način da mi kontaktiramo srednje škole i da se iz tih završnih razreda onda odabere skupinu od 30 do 40 učenika koji su za to zainteresirani. tim da ja sam slušala predavatelji, mogu odmah reći da su izuzetno zanimljivi. Znači to nije nekako parno predavanje. To su mladi ljudi koji imaju dosta znanja, ali su jako zanimljivi, tako da svatko ko to odabere u svakom slučaju će dobiti jako puno. Neće izgubiti, izgubiti vrijeme. A ako ništa drugo naučit će kako se traži posao ili sada situaciji. Da, i također u sklopu materijala koji se polaznicima uh, dijeli je i nekakav predložak kako pisati životopis, kako izgleda dobar životopis pa onda je to uvijek korisno imati negdje spremljeno i po potrebi zapravo koristiti. Evo, što se tiče samog traženja posla, Evo i ovdje se nadoveze uvođenje ovoga softvera, moj izbor. Da, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, koji ima licencu e, tog e, softvera za profesionalnu orijentaciju, grad Karlovac je uveo e, na dva mjesta u gradu e, taj e, softver, e, to je u Centru za mlade u Grabriku još prošle godine i od ove godine u Centru za mlade na Gazi. Ja vjerujem da ćemo u daljnjim emisijama imati prilike to bolje pojasniti i tu su zapravo najveći stručenci za to ljudi se zavode za zapošljavanje, ali mogu reći samo par riječi, znači na, o čemu se radi software je jako dobar zato što uh, nudi odgovor na pitanje uh, koje zanimanje meni najbolje odgovara. Znači i ono što radi služba profesionalne orientacije pri zavodu s tim da je onda ovo nekakva nadopuna toga. Može se znači testirati za oba za obje razine. Uh, Obrazovanja, znači kod prelaska u srednješkolsko obrazovanje, učenici osnovnih škola i kod prelaska u nekako sveučilišno obrazovanje, kod straženja najboljeg fakulteta koji mi najbolje odgovara. Software je zamišljeno način da postavlja određena pitanja, ispitanik daje odgovore i nakon tog kruga pitanja software izbacuje nekoliko prioritetnih zanimanja. Ono što je jako dobro do svako zanimanje ima također i opis, znači ako vam uh, računalo izbaci dva ili tri dobra zanim... zanimanja koja bi bilo dobro za vas, odmah sto imate i opis zanimanja. Uh, rezultati se mogu pohraniti, mogu se znači, ponovno pogledati nakon mjesec dana, dva mjeseca, uh, tako da je zapravo jako dobro za mlade ljude kada odlučuju o tome kako krenuti dalje, da kombiniraju sve moguće izvore informacije koje su im dostupne. Prije svega usluge Zavoda za zapošljavanje njihovu snimku tržišta rada, zatim usluge tvrtke Moj posao i njihov web portal koji je izuzetno dobar i onda još zapravo i takav nekakav software. Ovaj software je razvijen u Velikoj Britaniji. Software inače je inače razvijen u Velikoj Britaniji, to je organizacija Cascade. Hrvatski zavod za zapošljavanje čini mi se prije dvije godine ga je od njih preuzeo i doradio preradio za hrvatsko tržište rada, znači preveo, preveo na Hrvatski, naravno i prilagodio. I kako su bila iskustva ili imate neke, neke informacije. Pa ne znam, obzirom da Aleksandra malo. ovdje aha, z, moram priznat da ne, ali vjerujem da će biti u drugim emisijama to, prilike oko toga bolje više pričati. Aleksandra možda može reći koliko mladih je u Grabriku. I koliko Takav. su opće mladi Koliko su mladi zainteresirani za zainteresiran, tako nešto taj softver su isprobali svi naši polaznici radionica, to znam. <laughs> Dobili su vrlo interesante rezultate u i mi kad smo išli na edukaciju ovaj, i mi smo se naročito neki iznenadili šta nam je izbacio softver. <laughs> ovaj, ali budući da sad radimo te centar i budući da će sad biti četiri računala koja će biti uh, na korištenje, znači cijeli dan svim koji dođu, planiramo tamo instalirati, naravno malo veću medijsku promociju tog softvera napravi tako da ćemo onda vidjeti na širem broju korisnika kako se. Će kako su sada zadovoljni uh, ovi vaši polaznici? radionica koji su isprobali softver Vrlo su zadovoljni. Još jedna stvar koju Nikolina nije tu spomenula. A, kad vi dobijete taj popis zanimanja, a, mislim da ih je deset, vi možete se vratiti na, ako, ako recimo imate to je po bodovima, ako recimo imate nešto slično, možete se vratiti u onaj upitnik i pitanje. Recimo i samo na, ako drugačije odgovorite, recimo gdje ste bili nesigurni ono, na, da li odgovorite o, da ne ili već. Ovaj, ako to promijenite, možete dobiti sasvim drugo zanimanje. Ovo, recimo, to je vrlo ovo, interesantno za one neodlučne, recimo, onda može kombinirati i vidjeti. A moramo spomenuti odgovaram. da je sam software, osim što je namjenjen dakle, srednjoškolcima i studentima, evo, mogu ga isprobati besplatno svi. i svi građani, da, da. pa vidjeti je su možda promašili zanimanje kojim se danas bave. <laughs> Inače, software je instaliran također od samih početaka na Zavodu za zapošljavanje na dva računala gdje je od početka dostupan javnosti, ali na ovaj način samo zapravo želimo povećati broj mjesta gdje je dostupan. Ok, mi smo sada već idemo prema kraju današnjeg druženja, Evo za kraj samo o pokazateljima i nekom praćenju uspješnosti provedbe mjera i aktivnosti koje ćemo imati. Dakle u provedbi, ako, ako, ako znači je pitanje kako će se evaluirati svaka od ovih radionica, tu svaki e, predavač ima neku svoju metodu. Putem evaluacijskih upitnika testira se razina zadovoljstva polaznika, razina znanja koju su stekli i to je nekakav, nekakva ocjena seminar onda. Što se tiče provedbe samog gradskog programa, tu naš upravni odjel e, koji zapravo koordinira proces provedbe, ima izređene e, evaluacijske tablice za operativni plan koji je od 2008. do 2010. godine i tu zapravo onda za svaku mjeru koju pratimo detaljno opisujemo u kojem roku napravljenost, koji je utrošak sredstava, tko su bili partneri, znači e, to je ono što definitivno prezentiramo i javnosti i mladima i Savjetu mladih grada koji prati provedbu. A pretostavljam da će to biti u medijima? Također bit će u medijima, bit će na web stranicama Grada Karolca i u druge domaći koji su par. partiju. se evo imaš za dodati još evo, neke konkretne aktivnosti koje a, će ja se događati evo, i događaju se već ovih dana. A, da, kao što ste spomenula, u svijetu je radionića jesniki slični različit i ona u skupu za lišavom medijinu teatra. Od 18 sati, dakle, negdje prvog pročka kao 18. sati, u grobriče i svako se bi pozvala e, da dođe u svih jer koron taca je vrlo interesantna jer ten se prikaz se, se, se, se, se rešava, znači, lupi, i problem rješavala na način zašteluju i guci i gledate. Uh, to je sam prvi da se ovdje, ali mi planiramo, znači, baš dva puta godi će raditi takve radionike koji će završiti u ovim teatru. No, to budemo jednu cijelu emisiju posvetili u -u. O, o, o, uvečanjem terminu u o -u. ovoga u Forum Teatru. A druga stvar koja treće sada vrijede, treći godinu četvrti godina koji je datum, to je Aerobik za mlade, koji će se također održavati u centru za mlade u Brebrihu. U 20.45 minuta trajno je sad vremena. Aerobic organiziraju klup promenada i karte diam. I e, također još isti taj aerobics odvija i s u 8h u centru za mlade na Gazi. A... U suradnji sa Udrugom promenada club i Udrugom domaći. Da, da, aha, ovo je, da, da. E, a nadalje, e, od idućeg tjedna, srijedom u 19.30 sati, u Cetica za vlade u Zabriku, U Promenada e, organizira bestu poteče za mlante koji je bio i prošlo godinu bio je jako dobro posjećen. E, Bili smo sve i svi znađeni e, kolika potreba za učinu kleta u manjih ljudi. Evo i ove, dakle, ove, kako bi se to reklo, rekreativno-zabavne aktivnosti se isto e, dotiču gradskog programa. Da, također imamo mjeru uh, u sklopu poglavlja 5 slobodno vrijeme mladih koja zapravo nam uh, daje smjernice u otvaranju znači, sadržaja prema mladima koji bi trebalo biti beslovni. Tako da i aerobik i place u tom dijelu znači, ispunjavaju potrebe u provedbi. Ja vam zahvaljujem na današnjem ovako, gostovanju družine Hvala. i ovim Hvala. informacijama vjerujem da je slušateljstvo poglavito mladi ili roditelji dobili dosta informacija pa tako da mogu pristupiti prijaviti se ovim eh, edukacijama koje im zasigurno neće škoditi. Eto mi pozivamo sve neka se prijave, e, mjesta jesu ograničena, još uvijek ima nešto mjesta tako da 422347 za sve prijave ili na, na raspomaganju email. ili na e zarpe.dm1@k.t-com.hr. Ok, ili dakle osobno u centru ili osobno u centru za mlade u Grabriku od 9 do jutro do 10 na večer svaki dan. Ok, evo, još jednom hvala. Poštovani hvala. slušatelji, ovo je bilo sve za danas što se tiče gradskog programa djelovanja za mlade. U e, aktualnu 11. evo samo da vas posjetim na emisiji o gradskom programu djelovanja za mlade realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006. Do slušanja i želim vam ugodan ostatak dana.